Ambali zenu njeman za asubwe. Ah, mimi ni na, na utakia siku njema, siku mafanikio, asubuhi njema, kazi njema, mbarikiwe sana. Msisau kuomba, mkumbuke mungu, katika kazi yako, ofisi ni kwako hapo, mshukuru mungu, napuenda, napuenda kutembea nje pia mshukuro mungu. Subo inje majemani. Misau kula. Na. <laughs> Kunibakizia chakula pia. Na shukuru sana. Santeni. Mbarikiwe sana sana sana sana. Amen.